Po smrti sme zostali traja bratia sami. Mamka nám umreli dávnejšie, tak sme odkázaní sami na seba. Ja, Juraj a Martin a ja Ondrej. Po ocovinám okrem domca zostali ešte Jurajový kohút, Martinový kocúr a mne kosa. Ani by som to nespomínal, keby sme práve s kosou, kohútom a kocúrom nezažili čosi neobvyklé. Ale poďme pekne po poriadku. Jedného dňa sme sa zhovárali. Keď budeme doma vysedúvať, ďaleko nezájdeme. Načím sa poohliadnúť po dajakej riadnej robote. Ľahko sa to povie, Ondrej, len kde ju nájsť. Poriadnej roboty akoby ani nebolo. No žále, Júraj, na nám samo od seba nič nepadne. To nie, ale... Len ako na to? Pozri, Martin. Každému z nás da zostalo po nebohom otcovi. Tebe kocúr, Jurajovi kohút a mne kosa. No, skúsme s tým da čo nadobudnúť. Vyberme sa na skúsi. Do sveta. A a čože by sme s takýmto majetkom nadobudli vo svete? Ako to môžeš vedieť, pokým neskúsiš? Veru, a ja si myslím, že to nemá zmysel. Ako chcete, bračekovci. Skúsim ísť, teda sám. Ale... Čo si vo svete počneš? Vezmem kosu na ples a uvidím. Hádam sa len, to nájde, kto potrebuje lúku skosiť. Hm? No? A čo poviete? Aj, neviem, bratku. Neviem. Už... ťažko radiť. Pôjdem, bratčekovci, uvidím čo a ako. Vy sa tu zatiaľ v zdraví držte. Nož, ako myslíš? A daj na seba v tom šírom svete pozor. Tica neboj, daj ako už len bude. A skoro sa vráť. Vrátim sa, vrátim. Majte sa tu dobre. Po sveta si zajdem, hádam šťastie nájdem, veď som ešte mladý, s odvahou predhľadím. Po cesta si kráčam, dáš mi vám uzmáča, o chvíľu za správem, slnečko hrave. Na cestičku za svieti, na cestičku za svieti. Lúča mi sa sneje, pri srdci ťa hraje. Veľa šťastia praeti, veľa šťastia praeti. sa, riadne som ustal. Išiel som nikde nikoho. Až tuto ľa nápis zriem Ťarbákovo. O no čo to za názov? Vrať Ťarbákovo. A či sa tak môže mesto zvať? Tuto akýsi vojačik drieme. Opýtam sa. Hej, vojak! Vojačík! No čo? nespí, duša darebná. Slnko je vysoko. Čo to? Čo, čo otravuješ? Nevidíš, že som v službe? Videl som, že spíš. spím, ale vdem. A ty si čo zač? Čo si chcel? Iba som sa chcel opýtať, či sa toto mesto naozaj volá ťarbákovo. Ha, keby len mesto. Celé kráľovstvo. A čo sa ti nezdá? No taký čudný názov má. Nikdy som o takom nečul. Aha, aha, aha. A čo to máš na pleci? Akú zbraň? Ale <laughs> kdeže zbraň? To je kosa. Kosa? Mhm. Uh -huh. A na čo je taká kosa? No kosou sa kosí. Napríklad tráva. Keď narastie, tak sa pokosí a dá dobytku. Pokosí? Ale ako? No postí na sa. Naozaj? To je zvláštne. A my trávu trháme rukami. Ojoj, to sa s ňou riadne natrápeme. Overu, ruky si dodriapeme. Ty, ty počuj. A či by si nám neukázala, ako tá tvoja koša kosí. Ak sami odmeníte, skúsil by som. Vieš čo? Zavedem ťa k nášmu kráľovi. Toho bude tá tvoja kosa určite zaujímať. No, keď myslíš, nedbá. Kráľ. Najjasnejší kráľ. Najjasnejší kráľ. Najjasnejší král! Najjasnejší kráľ. Čo je? Horí. Alebo nebodaj. Vuj. Nie, nie, nie, nie. Ani jedno, ani druhé. Chvála Bohu. E, vojak, vojak. Čo za správu prinášaš, že mi kvôli nej spánok odnášaš? Ej, vojak, vojak. Zakou Za správou prichodíš, že kvôli nej svojho kráľa na e, e, Najjasnejší kráľ. Tuto tento pocestný e, má čosi, čo si ešte asi nevidel. A kvôli tomu rušíš kráľovský spánok? A či ty nevieš, vojak, bezočivý, že kráľovský spánok je vec... Je náravne dôležitá. Viem. Viem. viem. A že kráľ si musí oddychnúť, lebo iba oddychnutý kráľ môže vláduť u mne a s rozvahou? Potrebuje naše kráľovstvo ťarbákovo, um a rozvahu? Potrebuje. Uch, tak ma nechaj spať. Hmm. Vieš, vojak, neoddá sa vyrušovať kráľovské veličenstvo. A. Ty si kto? Ondrej. No, ten pocestný, čo som vravel. Aha. A čo tu máš na pleci? No, tú vec, čo som vravel. Aha. A čo je to za vec? Kosa, kráľovské vičenstvo. Koza? Nie, nie koza. Kosa. Aha, veď vidím. A na čo je tá Kosa. Kosa. Kosov sa kosí. Aha. A čo také sa ko... Kosí, kosí, No, kosí sa napríklad tráva. Keď tráva narastie, kosajú zotne a tráva si ľahne. No, netreba ju rukami tráť. Sama padne. Či ozaj, naozaj. No, naozaj. Je, no, a tak som si pomyslel, najjasnejší kráľ, či by sa v kráľovstve taká kosa nezišla. Aha, aha. Mm, aj by sa zišla. A nechcel by si nám ju, e, teda, nechať? Hej, nechcel, nechcel, najjasnejší kráľ. Iba ak predal. Dobre, dobre. Ale najprv ju vyskúšajte. Ale pod jednou podmienkou. No? Že kosu nebude pri robote nik vyrušovať. Aha, aha, nebude. No keď sa je chce robiť, nech robí. Ej, a mňa už nechajte na pokoji. E, treba by nabrať síl. Kosa kosí, vzduchom si vyští. Pod ňou tíško tráva, pod ňou tíško tráva, vyští. Tráva, tráva, trávička, už si zasa malička. Kosa kosí, slava, sprava, pod ňou klesá veľká, pod ňou klesá veľká tráva. Tráva, trávička, už si zasa malička. Nedalo mi Ondrej spať. Prišiel som kosu pozrieť. I, ale čo to zrie môj kráľovský zrak? Veď na celej lúke tráva leží. To ju kosa pováľala. No veru kosa kráľovské veličenstvo. I, tak chytro. Veď rukami sa trhá niekoľko dní. Hmm, skvelá to vecička. No tak čo? Predáš nám ju? No... Axas zjednáme. Dám za ňu 100 zlatých. 100 zlatých. To iháš. No, a koso nám necháš, he? Veru nechám. A dobre si užite. Povedz vojak, koľko pola a trávy skosila kosa? Nož, najjasnejší kráľ, ako si... nič. Aha, aha. A ako nič? Zapichol som na poli do zeme, stojí tam a ani sa nepohne. A prikázal si jej? Prikázal, zo tri razy. Aha, aha. A? Nič. Do temnice s ňou. A tak tam pôjde k rozumu. Ako rozkážeš kráľovské veličenstvo. Máte, Ukáž sa, brače. Celý si? Celý. Iba kosami chýba. A, a kde sa ti podiela? Predal som ju. A čo budeš mať? Ale neboj sa, Martin. Predal som ju za sto zlatých. No za to dostanem kôs, koľko chcem. Za a... kosu? Toľké peniaze? Feru? A kde, prosím ťa? Naďabil som na krajinu Ťarbákovo. A tam žijú ľudia Aký si ťarbavý. A vy, ako? No, po Pomaly nebude do čoho zahryznúť. Už sme skoro aj kohúta zarezali, iba mi ho ľúto prišlo. Dobre, že ste ho nezmárnili. Vyber sa s ním radšej do sveta. A dám ti ešte aj dá, aký grož do domu prinesie. Do sveta si zajdem, hádam šťastie nájdem, veď som ešte mladý, zo odvahou v hľadím. Po cestách si kráčam, dáš mi nohu zmača, o chvíľu za správem slniečko hrabe. Na cestičku za svieti, na cestičku za svieti. sa by pri srdci ťa hreje. Veľa šťastia praje veľa šťastia praje Ako Ondrej Na tabuli stojí, že tu začína kráľovstvo Ťarbákovo. Aho, aj vojak tu dríhme. Hej, vojak! Hej, čože spíš, keď slnko je vysoko? Ja, a kto má to ruší pri stráži? <laughs> Iba ja, pocestný. Juraj sa volá. Uh -huh. A počo si prišiel? Až do nášho kráľovstva. Ale nuž... Zatúlal som sa. Jo, čo za príšerať na pleci sedí? <laughs> to nie je príšera, lež kohút. Kohút? Hm? Na čo je komu kohút? Na všeličo. Napríklad, privoláva nový deň. A to už ako? Zavčas ráno zakikiríka, teda zaspieva a potom sa o chvíľu rozvidni. Žíha. A to nemusíš s ním vedno privítať nový deň? Oh, keď sa mi zažiada privítam, keď sa by nechce, spím ďalej. Také, čosi, to musím zvestovať nášmu kráľu. Poď so mnou, iste ho to bude zaujímať. K samotnému kráľovi? Áno. Keď treba, pôjdem. Najjasnejší kráľ, najjasnejší kráľ, vstávaj, vstávaj. Najjasnejší kráľ, nesiem novinu. Ako sa opovažuje, že ruši kráľovský spáhnok? E, varí kosa kosy? To nie, nechce počúvnuť. Ale tuto, tento pocestný, Juraj sa volá. Má neobyčajné zviera. A nehrizie? Nehryz Aha, aha, to je dobre. A čo teda robí? Víta nový deň. Aha, aha. A ako? No, zaspieva a deň je tu. Aha, to je to zviera, čo máš na pleci? Áno, áno, najjasnejší kráľ. Je to... Kohút. Aha, aha. No, ako si sa mi to nevidí. Veď mi všetci chodíme vítať... Nový deň až k názmu najvyššiemu vršku na začiatku kráľovstva. A je to také úmorné. Hmm, to teda musí byť naozaj veľmi namáhavé. Ha, keby len to, večer zase musíme odprevadiť deň až k druhému náprotivnému vršku, kde sa naše milé ťarbákovo končí. Aj, aj, aj, aj, aj, aj to vás musia nohy riadne bolieť. A ako? Z no? toľkej únavy potom všetci spíme A najmä v noci, ale, ale podaktorý po, i cez deň Ako by nie? Z toľkej Myslíš, že by tú únavnú drinu porobil Kohút za nás? Zaručené Aha, aha Nuž, vyskúšame ho a uvidíme Kikiriki na pántiky, stáva nový deň, Kohúť spieva o zlom krky, že zmizne noci tieň. Že ráno, že ráno, svitá slnka jas, slnko svieti, milé deti, nový deň je zas. Kikiriki na pántiky, stáva nový deň, Kohúť spieva o zlom krky, že zmizne noci tieň. Keby som to nevidel na vlastné oči, neveril by som. Nad ránom zaspieval kohu a o chvíľu bolo svetlo. Nastal nový deň a nik z celého kráľovstva ho nemusel ísť toľký kus cesty vítať. Je to skvelé, skvelé, ale, ale čo bude večer? kto má takého kohúta, nemusí ísť deň odprevádzať. Keď pôjde spať kohút, poberie sa i deň. Aha, aha, no, no predáš mi kohúta? Hmm, ťažko by som sa ja s ním lúčil. Je to pamiatka po ocovi. Veľmi by si nám pomohol. Predaj si na... dám ti za... Hm, koľko, počkaj, 200 zlatých. Ej, ej, nuž čo s tebou... Nech je teda tvoj. Páčiš sa mi vďaka ti. A keď tás pôjdeš okolo, nezabudí nás pozrieť. <ský> <laughs> Pravdu si mal Ondrej, takých hlupákov, ako žijú v ťarbákové, <laughs> ťažko inde <the> nájsť. Nice. <laughs> no, myslíš, by som sa mal tam i ja pozrieť. No, veru mal. Iba, že neviem, čo by som si tam s mojim kocúrom počal. Aj keď som mi ja predal kohúta, náhádam ah, sa i tebe pošťastí niečo s kocúrom. Tak teda, bračekovci, dobre sa tu majte a držte mi palce. Neboj sa, budeme na nohách i na rukách. Do sveta si zajdem, hádam, šťastie nájdem. Veď som ešte mladý, zo odvahou predhladím. Po cestách si kráčam, dáž mi hlavu smáča, o chvíľu za správe. Slniečko vrabe, na cestičku za svieti, na cestičku za svieti. sa smeje, pri srdci ťa hreje. Veľa šťastia praeti, veľa šťastia praeti. Som na mieste Hej vojak a, a, Či ma počuješ? Ano. A, čo by som tam nepočul Veď mám uši čisté Čo by si rád? Som dobre v kráľovstve ťarbákové To si A počo si prišiel? A, iba tak V rajtu jest to dobrých ľudí Je to, to I dobrých i múdrých A vo breci máš čo? Kocúra Kocúra? A to je čo? Pozri sa. Fíha. Ja. No? <todatujem> a na čo je ten k... Ko ko Kocúr, hlapa myši. Na skutku? I, no? ten by sa nám zišiel. V našom kráľovstve je myší ani maku. Kráľ ich nemá v láske. Rád by sa ich spavil, iba nevie ako. A či si so mnou zašiel k nášmu kráľovi? No, keď treba, pôjdem. Pôjdem. Najjasnejší kráľ. Najjasnejší kráľ. Uh, vyspím sa už konečne. Uh. Kolkokrát ti mám vravieť, že kráľovský spánok je pre celú krajinu najdôležitejšia vec. Odpušť mi, kráľ môj, ale je tu jeden pocestný. E, akože sa voláš? Martin. E, Martin. A má kocúra. Čože má? Kocúra. Najjasnejší kráľ. Aha, aha. Je... Ja. A čo je to? Pozri, tu ho mám vo vreci. Uh -huh. aha, aha. <sých> a a na čo je taký, taký kocúr? Lapa myši. Huh? A všetky? Rad za radom. Chceš sa presvedčiť? Aha, aha. vypust ho z vreca vol. Vedie je už raz pravda taká, kocúr všetky myši laká. Praj sa, treba pred ním skrýť, Bo má veľký apetit. Myším myši, zle je s vami, Strádzate zem pod nohami, Kdeže sa len podejete, Keď je kocúr na tom svete. keď kocúr zaspal. Buda by nie toľko myši požral, že ustal. Keď si oddýchne, pustí sa do ďalších. Aha, aha, to bude skvelé. Konečne sa zbavíme tých nepríjemných tvorov. A počuj, Martin, predáš mi kocúra? No, dám ti zaň 300 zlatých. No. Aha, aha, dohovorené. Tak. Tu máš peniaz, tak. a keď chceš, môžeš odísť domov. Vďaka ti kráľ za groše a pôjdem ja veru svojou cestou. Len pekne, choď, choď, choď. Aha, aha, a ešte čo si? Čo bude s kocúrom, keď požerie všetky myši? Čo budeš hrať? Hm. Čo vás potom? Čože, potom nás? Aha, aha, nás. A kde sa podel? Vojak, čo stojíš? Uh, Bež za ním uh, a dolab ho. Čo to? Čo, ako? Ja, ja, ja, aha, aha, uh, aha, uh, vedej, už beži. a tak som vám bračekovci z toho Čarbákova ledva ufrn gol si ale šťastie hlavná več že sme zase všetci spolu Aha. pohromade a v zdraví otec by mal z nás iste radosť ako sme z jeho poslednou vôľou zaobchodili a že sme neohlúpli ako ty v Čarbákova <laughs> Tak sa skončili naše príhody s kosou, kohútom a kocúrom v kráľovstve Ťarbákove. Nezabudneme na ne, pokým živí budeme. Ťažko by sme také čosi odznove zažili. Lebo hádam teraz, ani v Ťarbákove takých hlupákov nie to.